4.6 Sento netsa Radio Kurnaya. Sen 4.5 Les filles de Lilith amb Laura Flores. Bo nit passant tres minuts a les 9 és dimarts 13 de gener i ja toca que les filles de Lilith tornin de les vacances nadalenques per posar el toc femení a l'actualitat des d'aquí i des de Ràdio Cornellà. Avui ens fem ressò d'un titular que apareixia hi a la premsa. Els solters que desitgen adoptar a l'estranger cada cop ho tenen més difícil. A la nostra tertúlia volem aprofundir en el tema de l'adopció. Així que en uns minuts parlarem sobre la situació que es troben les famílies que decideixen adoptar a l'estranger i també també aquí a Catalunya. Però recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per parlar de l'ostoporosi a la nostra secció de Salut i de Moda, evidentment amb la nostra experta en la matèria, l'Anna Pitarch. Esteu atents i atentes perquè els que encara no sabeu què comprar les rebaixes, de ben segur de l'Anna Pitarc en traureu molts bons consells. I rebeu una salutació molt especial també de l'equip que fa possible aquest programa al Samuel Castro, al control tècnic i qui us parla la Laura Flores benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. 9 i 6 minuts de la nit. Bona hora per començar amb l'actualitat de la nostra tertúlia. Els deia a l'inici que ens ha cridat l'atenció una notícia que posava de manifest les poques opcions que troben les famílies monoparentals que volen adoptar l'estranger. Hem de dir que quan parlem de monoparentals ens estem referint a pares i mares solters. Xina i Etiòpia, per exemple, que eren dos dels països amb més demanda d'adopció, doncs ja han prohibit que homes i dones solters puguin aconseguir-ho. S'ha de per les famílies de dos membres o menys també s'està complicant l'adopció internacional. Per això la Generalitat aposta perquè aquestes famílies tots s'animin a adoptar aquí a Catalunya. Ara bé, com ho tenim a la nostra terra per accedir a l'adopció? I com ens hem de preparar per rebre un nou membre a la família? Per buscar respostes, aquesta nit m'acompanyen a l'estudi dos expertes en la matèria, en la matèria d'adopció. Cadascú en el seu àmbit. Donem la benvinguda a l'advocada especialitzada en dret de família i adopcions. Bona nit, Montserrat Tur. Hola, bona nit. I també saludem a una coneguda ja del programa, a la psicòloga infantil Milagros Martín. Bona nit. Bona nit. Bé, doncs, si us sembla, doncs comencem plantejant el que deiem fa un moment. En aquest moment, Montserrat, vostè creu que realment és més senzill per les famílies, potser, adoptar Catalunya que l'estranger, o és a l'inrevés? Bé, si em deixes et faré una, sí. una petita acla aclaració, un aclariment al que has dit. Les famílies monoparentals no són les famílies formades pel solters, sinó les famílies formades per un sol membre. Mm -hmm. Pot ser divorciat, pot ser un viudú, pot ser... Ho dic perquè ser solter vol dir que mai has contret matrimoni i monoparentalitat té a veure no amb l'estat civil, per dir-ho d'alguna manera, mm -hmm. sinó amb la situació familiar que tens. Un sol membre per atendre a, a qualsevol, mm -hmm. bé, bueno, als, als infants, els dependents en general. No? Si és més fàcil adoptar Catalunya que internacionalment, era la pregunta, mm -hmm. jo crec que encara la resposta és no. Eh? Encara... Fàcil no sé si és la l'adjectiu, la, la, però encara eh, hi han més possibilitats o potser els terminis són més curts o bàsicament l'adopció després pot ser més, menys complicada si la fem a l'estranger mm -hmm. i per què durant els últims anys doncs ha, ha crescut tant la demanda d'adopcions a l'estranger, potser perquè allà troben les famílies normalment més facilitats per accedir a l'adopció. Clar, pensa que... A veure, la resposta de per Catalunya s'ha tornat en l'estat bueno, que més adopcions fa del món, encara no la tenim. Els sociòlegs barallen mm. diferents, diferents possibilitats, però encara no hi ha una resposta única i segurament no la hi haurà, no? El que sí que és cert és que eh, en altres països, la situació de les mares, per exemple, la situació de la infància no és la mateixa que aquí. Aquí, afortunadament, les dones podem decidir quan i com volem tenir els fills i si ens quedem embarassades, les dones tenim altres solucions que donar una adopció i que segurament els embarassos estan més controlats. En els països del Tercer Món, on bàsicament eh, es va a buscar els nens adoptats, és, és clar que ni l'Estat dona el suport als infants que, que necessiten, o sigui, els centres de, de recollida d'infants, els centres de menors no són, no existeixen moltes vegades, per tant com a solució a curt termini l'adopció és una i després això el, el control de la natalitat o o dels mitjans l'abast, arribar als, als sistemes anticonceptius és molt difícil per a les dones. No? Milagros, vostè creu que el procés d'adaptació per la família i el nen és diferent si s'ha adopt si adoptat aquesta criatura a l'estranger, com si si adoptat aquí a Catalunya, és, de, és a dir, les mesures o aquí, el protocol que s'ha de seguir és diferent? Hi ha moltes variables a contemplar, des de l'idioma, depèn del país on vinc, mm -hmm. això és una variable important, l'edat, més que més que el lloc el, més que el, el lloc d'on provenen els nanos, és l'edat el, la variable, el tipus de cultura del que provenen, si han estat en una institució, si han estat abandonats, o sigui, individualment cada nano té una problemàtica, no? No perquè sigui aquí adoptat o perquè sigui fora. El idioma, si són petits, no passa res, de seguida fan l'adaptació, la, però si no, doncs pues, moltes vegades escolarment doncs, van a un curs enrere, però bueno, si són petits tan ràpidament. I en quins països ens podem trobar eh, amb menys dificultats a l'hora d'adoptar, per exemple, a Montserrat. Aquesta és una resposta que no et donaria, eh? perquè nosaltres no, no ens hem de plantejar una adopció. Anem a, a un país on ens sigui molt fàcil adoptar, uh -huh. sinó que ens hem de plantejar l'adopció des de la perspectiva de què és el que jo estic buscant, què vull, pare, vull pare, i què és el, el país que, o eh, els infants de... Com, com el visualitzo, però no... Ah, com ara és molt fàcil anar al lloc, aniria al lloc, perquè, per, per exemple, podem trobar-nos amb que l'adaptació d'aquell infant a la nostra família no sigui la idònia, mm -hmm. no? Llavors, això, quan tu ja fas el certificat d'idonietat, ja et poden anar ajudant i indicant-te mm -hmm. eh, quines semblen les atenent a les teves característiques i circumstàncies quins poden ser els països que et siguin més avients. Tot mm. això és molt complicat, eh, per això. Mm. Clar, jo suposo que quan parlem de facilitats, potser eh, les famílies penso que pensaran en el terme del temps, és a dir, quan, quan vols adoptar, vols que sigui el més aviat possible perquè vas amb la il·lusió de tenir un fill i clar, això, doncs suposo que les famílies com més aviat puguin tenir aquest nen a casa, millor. Potser les facilitats per ells passen per a curtar aquest termini, no?, d'adopció. Sí, és, és de ben segur que quan se sap que hi ha un país que que més ràpid, que es diu, en aquest país van molt ràpids, no? Eh, doncs les famílies tendeixen, i és llògic, il·lícit, doncs tendeixen a, a anar, no? Vull dir, tots hem viscut aquí a Catalunya, especialment quan Xina va fer aquell procés de... No, no és que ho facilités, però que tenia el procés com molt establert, doncs, doncs quantes nenes i nens, especialment nenes xineses, no?, que hi ha a Catalunya. Mm. És evident que, que sí, que les facilitats, perquè és un procés molt dur, això suposo que la Mila ho pot explicar millor, que és un procés dur i si a sobre li poses dificultats burocràtiques i doncs, la gent doncs, busca que sigui el, el més fàcil. I més fàcil també vol dir més ràpid. No? Milagros, per exemple, vostè rep eh, consultes prèvies de pares i mares abans de tenir la criatura a casa, el nen a casa? És a dir, sí, hi sí, ha pares preocupats... que veritables calvaris amb el temps, de... sobretot la, la incertidumbre no? de quan. De vegades uh -huh. pensen que és la setmana que ve, el mes que ve, uh -huh. hi ha una burocràcia nostra i també cap a fora, no? Els consolats, bé, bueno, tot, tot aquest uh -huh. tema que ja pot parlar millor que jo, i, i necessiten un temps de recursament. També es pregunten com ho faran abans de tenir el nano, si ho faran bé, no faran bé, com ho adequar a la casa amb ells. Vull dir, hi ha, no molts, però sí que n'hi ha pares que et venen abans de tenir el nano a una mica pues, assessorar-se de com s'educa un nen. Sobretot, eh, en adopcions, ara possiblement no tant, però són famílies, pares més grans, no? Uh -huh. Per el por lo que costa fer una adopció i, i decidir adoptar cada vegada menys, eh, per això. Llavors, clar, quan més gran, doncs pues, més incertidumbre, més angoixa i més preocupació de si ho faré bé, no ho faré bé, com ho faré, en quin moment estic, eh, serà bé, aquest nano tindrà bones condicions a casa, tindrà bon ambient, les escoles que ho podem portar, uh -huh. el que te deia per el tema dels costums, de l'idioma, depèn del país també hi han rituals, per exemple, hi ha un país, el Nepal, que allà fan, i això també els preocupa, els han molt els pares, no? perquè en aquest, jo he conegut alguns casos de nenes adoptades al, al Nepal, i clar, fan una, tot un ritual de despedida dels pares, no? uh -huh. i els pares adoptius estan veient aquest ritual. No? Però preferiblement venen una vegada està el nen adoptat. No? Clara és que en els casos, per exemple, com tu dius, del Nepal, hi ha molts nens que es donen en adopció perquè no els poden mantenir, no? perquè els abandonin. Per tant, en molts casos també aquests nens són conscients que han tingut uns altres pares, no? Suposo que això també afecta en el procés aquest d'adaptació per, per la persona adoptada pel nen, no? Sí, torno a repetir, l'edat és important. No és mm -hmm. el mateix adoptar als 10 anys que als 2 anys, 3, és, és, és important, sobretot per pel record que el nano té. De totes maneres, ara en, en tot el, el procés d'adopció, tant la Generalitat com el, la, els privats, que fem? Intentem que el nano ho sàpiga no? des del principi, des del començament. O sigui, és com un acolliment i jo sóc el teu pare, faig de pare, faig de mare, però tu tens també un pare i una mare. O si sigui, Un dia tens les portes obertes, no? I en quins països uh, perdona, quins passos inicials hem de seguir a Montserrat doncs, per poder adoptar aquí a Catalunya. És a dir, la persona catalana que vulgui adoptar, quins passos ha de seguir tant si és a l'estranger com aquí. És a dir... Mira, la legislació estableix que perquè una persona pugui adoptar primer al seu país. en aquest uh -huh. cas la legislació que li és proppia en aquest cas Catalunya ha de determinar que, que és apte. No? Que, que pot ser para. No? Llavors, necessitem tenir, per simplificar, el certificat d'idoneitat. O sigui, un certificat que ens digui que nosaltres som aptes per adoptar. No? I aquest el necessites tant per fer una adopció nacional com per fer una adopció internacional. Eh, aquest és el primer pas. I per fer això, doncs el primer és anar al ICA, que és l'Institut Català d'Adopció i l'Acolliment, i presentar una sol·licitud eh? amb tots els requisits administratius que et puguin. ja, ja t'ho posa allà, no? Jo vull adoptar i, i el que has de presentar, etcètera. No? Aquest és el primer pas. Nica, jo crec que recomanaria, i això és una recomanació, no? una mica en el sentit del que di dit la Milagros, i en altres països es fa una formació prèvia eh? A, per poder passar el procés i per estar preparat quan arribi la criatura. Formació pels pares. Pels pares, eh? pels pares clar. Eh? A Catalunya es fa aquesta formació? Gent, o és optativa? És optativa, no és, una, no és obligatòria. S'ha parlat alguna vegada de fer-la? Fa bastant formació, no. totes parelles. La neta fa... Bueno, jo saps, però no que, a priori. No, el que passa que no a priori, es fa a posteriori. Per això mm. és la gent que està aquesta angoixa de, de com, com ho faré, ho faré bé, hi ha associacions, i ha pares... El que es diu moltes vegades és que uh, la possibilitat de fer una formació a priori d'optar per l'adopció, moltes vegades es descarten parelles o es descarten famílies o es descarten persones. Mm -hmm. uh, una vegada passen el procés de, dels certificat d'identitat, els psicòlegs i els treballadors socials que fan l'informe poden dir que aquesta persona no s'adapta. No? I el dubte està, o bé, la resposta també està en que en altres països o en altres eh, proves que s'han fet, quan es fa una formació prèvia, la gent o sigui, la pròpia persona pot adonar-se que no és apte, no? És, és difícil perquè tots quan tenim aquesta voluntat de ser pares o de ser mares, és com una mica com un tsunami, no? Uh -huh. Que va més enllà, no? Moltes... Suposo que tu també has treballat igual fort, que... Sí, igual que jo, jo, treballo, jo, jo també, que treballo en aquests temes, de vegades tan adones uh -huh. que va més enllà de, de moltes coses, no? Però sí que hi ha la possibilitat de que eh, gent que s'ho està plantejant com una opció més, no? inclús tenen fills propis, fills biològics, o simplement s'ho uh -huh. com una opció no els tinguem biològics, potser fent aquesta formació prèvia i adonant del que significa l'adopció, doncs es poden descartar o poden doncs, doncs tenir molt clar que és la seva via. No? És, és una manera que poden tenir. De totes maneres, estan bastant convençuts, sí, en general. Sí, sí. Eh? I jo, jo recordo per un descompte. cas que podia tenir fills propis i hi havien pres la, la decisió d'adoptar no? i bueno, van tenir bastants problemes no? perquè, clar, es podien tenir fills i, és que és, i, i és, suposo és. que l'informe aquest d'idoneitat els psicòlegs... hi El podia haver sortit negatiu, psic... eh, amb aquesta premissa? Exacte, amb, amb aquesta... I, clar, aquesta persona venia molt, molt preocupada perquè ella havia pres aquesta decisió mm. per ajudar, sobretot, a l'abandonament la, de nanos que estan a fora, no? Sí, mm -hmm. però és que és una premissa que no és molt vàlida. O sigui, ja sé, tu has ja de plantejar-te l'adopció des d'una perspectiva egoista de que vols ser pare, mm -hmm. no per anar a salvar que també pot ser, no? però és molt discutible. Realment hi ha moltes maneres d'ajudar els nens i nenes del tercer món. Parlant d'aquest certificat d'idoneitat, eh, hi ha un discurs darrere que, en el qual eh, doncs, molts de, moltes d'aquestes famílies molts cops es sustenten quan eh, es desesperen perquè no arriba i tal, que és que, clar, que diuen que quan tens un fill biològic ningú et fa aquest certificat d'idoneitat. Potser és un discurs una mica demagògic, però què penseu? Penseu que tenen raó, que tenen el dret a dir o a fer aquesta reclamació? És a dir, clar, si els demana molts, eh, passar per molts protocols, per aquest certificat, i diuen, clar, si algú decideix tenir un fill biològic, doncs no ha de passar, per aquest sí. a vegades el millor pot considerar calvar-hi. Una pregunta que fan molt freqüentment, perquè jo tinc que passar aquest certificat d'identitat <laughs> i un pare... Bé, és molt discutible, però no obstant, alguna mesura en dependre, no?, perquè... És... Potser, potser amb, el, amb el temps això desapareix. No sabem, no? Però uh -huh. abans els monoparentals tampoc podien adoptar fills i ara poden. Potser que amb el temps. No, no ho sabem, no? Jo ja he dit, que seré una mica bèstia, eh? Perquè això és un plantejament que sempre se'ns ha fet i que sempre es fa, no? Del tema del certificat d'hidonietat. És cert que les, a la gent que opta per tenir fills biològics o que poden tenir fills biològics no se'ls pot fer cap prova. Però que faltaria més, vull dir, és que què, què, què hauríem de fer? Llavors jo, com a dona que sóc, puc tenir fills, per tant em podem fer una prova i què farien? Esterilitzar-me. És que és un discurs que sí. no porta enlloc. Eh? Uh -huh. Vull dir, el que sí que hem de fer és més formació per pares i mares i evidentment que quan un opta per la, per la maternitat biològica, doncs que estigui ben format, si sí, pot ser, que ja és també molt uh -huh. complicat. El que passa que sí que és cert que quan accedim a una adopció eh, no és un dret que tenim, sinó que és una mesura de protecció a un infant. Vale. llavors, en tant que hem de protegir aquest infant que ja ha estat abandonat una vegada i ves a saber quin... quin, quin, quin quin itinerari vital porta, que esperem que sigui el menys possible, però moltes vegades porten moltes coses darrere, uh -huh. el que no podem fer com a estat, o sigui, com a, com a obligats a protegir aquest infant, és donar-li a qualsevol. S'han d'establir sistemes que han de ser més ràpids, que han de ser més eficients, que, que segurament són molt objectius, tot allò de la psicologia, aquí jo no vull dir, <ríe> però no, evidentment... No, jo que et que possiblement, a lo millor no cal fer eh, tantes fer proves, no? no? Simplement... Sí, hi ha gent com... que té més traça, hi ha gent que té menys traça, no. hi han d'informes, però també hem de dir una cosa, el els informes d'idoneetat, els certificats d'idoneetat, estan sotmesos al control judicial. Quan l'administració et diu, vostè no és idoni, vostè sempre pot anar a un altre psicòleg, pot anar a un altre mm -hmm. lloc, anar al jutge i dir-li, miri, m'estan dient que no soc idoni, però jo crec que sí. I moltes vegades, no sempre, desafortunadament, els advocats guanyem aquest perquè és molt difícil dir-li a una persona el que tu dius, dir-li a una persona que no és idònia. I moltes vegades jo també salvaré que hi ha casos que es diu que no són idonis i jo tinc alguns, alguna clienta monoparental que crec que sí que era i que ha pagat per ser dona, ser una tiburona de los negocios i, i, i pagar per l'estereotip. Però d'altres he pensat, quina sort que no li donin. És així, eh? Uh -huh. Vull dir que... Sí, sí, però també les famílies. Sí, però bueno... Escolta, <ríe> I amb pares i amb que veig he si famílies. Claro, I si claro. I quants nens desemparats hi han a Catalunya? 6.000, 7.000 ja estem ara. O sigui, tant de bo... Poguéssim utilitzar alguns... Però pensa, quin és seria el sistema per evitar que la gent es quedes embarassada? És que, clar, eh? no es no faci. Sí, és tot potser és allò que el peix que es mossega sí. la cua, no? Són sí, moltes coses les que envolten a l'adopció. De totes maneres, penso que, en general, una mare o un pare, quan es, es pensa en adoptar, mm, ha fet un plantejament abans. sí bastant important, no? I, i ha conscienciat molt bé que vull tenir un fill, no? vull, vull estimar algú, vull cuidar algú i vull ser pare. No? Mare, això no vol no? dir que les condicions i la situació que tinguin en aquell moment siguin les idònies, perquè també és veritat que ara jo tinc 60 anys i ara vull tenir un fill. A més, ho puc fer perquè tinc sistemes de... de... Sí, I n'hi ha a l'adopció als sí, 60 llavors anys. Llavors, vindrà un fill de 0, de sí, sí, sí. recent nascut, i no podrà ser perquè als 60 anys, doncs, no pot ser, i ha de ser un criu més gran, etc. no? Uh -huh. Llavors, això és el que et determina el CI, el, el certificat d'idoneitat, et pot dir que ets idoni, però et pot dir a la teva edat, els 50 anys, la criatura ja ha de tenir 6 anys. Ha, Perquè, eh? Sí, sí, i no tant eh? que n'hi ha. Jo tinc un tant. cas, precisament aquí, que volia jo comentar. De... Bueno, una, una, una dona de 60 anys que tenia una filla de 30 seva i va adoptar una mexicana amb 10 anys. Uh -huh. Però amb 10 anys. Sí, li va donar Però hi ha gent mitat. que diu, no, això no és just, jo vull adoptar un bebè. Bé, bueno, i aquí està el dubte, Clar. no?, de si un bebè al lloc més... Bé, bueno. és que aquí també juga, potser, és que biològicament no es podria tenir, no? un bebè amb 60 anys potser que ell ja sí que juga per l'interrogant i llavors surt aquell metge italià que resulta que fa que una dona de 60 quants anys tingui sí. un fill, no?, i comences ja a... Bé, bueno, jo sempre he dit i amb això és amb el que vaig a ser bèstia, dir, tenir un fill no és com comprar-se una nevera. Sí, ja t'entenc. Eh? Ni biològic ni adoptiu. Uh -huh. És com qui et diu, i jo vull que el fill que adopti no tingui cap tara que ho vols i és lògic que ho vulguis, no? I et diuen sobretot que tingui 30 certificats mèdics, però quan et quedes embarassada tampoc no tens aquesta certesa, no? Llavors, de vegades, com el procés s'allarga, doncs les an... ella ho deu saber millor, les angoixes creixen i de vegades els disbarats que diem, també creixen. Mm -hmm. Abans també parlava la Milagros sobre el fet eh, de, potser, de que a mida que el nen vagi creixent, si no ho sap d'entrada, doncs, se li vagi fent eh, prendre consciència una mica de que aquest nen és adoptat. En el cas, per exemple, de nens que s'adopten a Etiòpia o a Xina, eh, això ja tenim segurs que aquests nens doncs, tard o d'hora arribaran a, a saber que són adoptats doncs, per les seves relacions que faran amb l'entorn no? ells mateixos, doncs, que no s'assemblen físicament als seus pares i tal, però en canvi, per exemple, els nens doncs, que s'han adoptat aquí per, a Catalunya i que tenen una certa semblança física potser amb els pares, doncs aquí els pares sí que es podrien plantejar de dir-li al nen si és adoptat o no és adoptat si per exemple també l'han agafat quan era molt petit. Ara es diu. Eh? Quin seria no, el, el més aconsellable? a molts anys no es deia, però mm -hmm. ara conec bastants casos, inclusive de pares d'aquí de Barcelona i, i se'ls diu, ho És la la el més aconsellable. Preveu, eh? sí, sí. La nova llei, la nova llei que preveu. No? Però el nou Codi de diu, la Família, encara no s'ha aprovat, uh -huh. preveu que els pares tinguin l'obligació d'informar, que veurem com acaba això. Eh? Però, però... Sé, el que passa que ventatges, si mm -hmm. estan aquí, pues, però clar, quan estan a fora, el por dels pares és tornarà van, sí. a buscar els seus pares? Perquè, clar, saps que uh -huh. una de les coses que es fa amb la formació dels pares és amb, com serà el nano a l'adolescència, la, que és aquí amb la Calen, crisi de, de la busca de la identitat, d'on vinc, on vaig i en qui estic. I, i clar, si són d'aquí a Barcelona o de no hi ha problema, però clar, quan són d'altres països, una de les pors dels pares sempre... Com... Hi ha associacions de pares adoptants a diferents països que també preparen eh, viatges, per, que, que es diuen de recerca dels orígens, vull dir que també acompanyen a Xina sí, o a sí, l'Índia sí. o al Nepal i acompanyen en els crius, quan ja tenen... Ara ja, com ja tenim crius de 20 anys aquí a Catalunya adoptats internacionalment, i van en grups de pares i van a l'Ur... El problema de Xina, per exemple, és que no deixen ni nom ni res, no? però en alguns països on sí que se sap qui és la mare i van i coneixen. Bueno, el cas aquest tan famós de l'Aixamiró, no? que va trobar la germana mm -hmm. i la mare. Sí, però aquesta és una por dels pares. Sí, o sigui, segon, no? Igual que hi ha la por del fill a tornar -se a ser abandonat, perquè clar. això existeix, no? Segons. Quan ha estat conscient que, que ha estat sí, sí, abandonat. Sí. No? Ja no és que saben que han estat abandonats i clar, que per això els pares... abandonament, clar. I, però després també hi ha la por dels pares que el nano, quan torni al seu país d'origen, pugui abandonar els pares. Vull dir, és, és una poca que canvia, no? uh -huh. canvia de, dels fills i pot, pot arribar a passar als pares. Abans apuntàvem que, per exemple, ara doncs, aquesta llei d'adopció va avançant i aquí a Catalunya doncs famílies eh, monoparentals ja poden accedir a aquesta adopció. Montserrat, eh, vostè creu que tenen les mateixes facilitats realment d'adoptar doncs, eh, una família monoparental, és a dir, home, un home o una dona que estan sols, no comparteixen vida en parella, que una família doncs, que tingui dos membres? Doncs la veritat és que no. Últimament, a més, cada vegada les monoparentals ho tenen més difícil. És cert que, que el que creiem, segurament és un estereotip, no? però el que creiem és que un nen on està bé una nena on està bé és amb un pare i una mare. I això també té a veure amb les monoparentals i amb les homoparentals. Eh, sí. o sigui, quan estem parlant de parelles de gays o de lesbianes, doncs també estem posant en dubte de que això sigui una família ideal. No? Llavors es diu que una dona sola o un home sol no és tan adient com un pare i una mare. Eh, clar, des d'aquí no podem fer la discriminació, tot i que veiem que hi ha certa tendència a tancar la porta a les monoparentals, però sí que en els països d'origen dels menors eh, doncs sí que poden agafar l'expedient i considerar, i a més fan cupos, eh, diuen jo donaré d'adopció un tant per cent de monoparental, I inclús i en països, si no recordo malament, Xina l'ha tancat, ha dit ja només sí, monoparentals. Sí, Xina i Etiòpia eh, han tancat. tancat ja només monoparentals, s'ha acabat. Uh -huh. no? Volem famílies estàndards. Ja més pensem que, que Catalunya concorre amb tots els altres països, amb Suècia, amb Estats Units, amb tots els altres països que fan adopció. Vull dir que tenen marcat, entre cometes, suficient no? Com per poder escollir. I en el cas de les homoparentals, encara pot ho tenen més difícil. Molt no? difícil. Internacionalment és gairebé, no et vaig dir impossible, però quan assessorem, nosaltres assessorem a l'associació de, de, de famílies de gays i lesbianes i moltes vegades assessorem a famílies... La veritat és que l'opció jo crec que és, que és fer adopció nacional, perquè, clar, en aquells països la, la, el respecte als drets dels homosexuals és, és zero. I molts, en molts d'aquests països inclús hi ha pena de mort per ser homosexual. Doncs pues imagina't com es poden plantejar aquests països donant adopció a parelles homosexuals. Ells tenen el dret aquí a fer-ho, però anar a països a buscar eh criatures és molt difícil. Brasil ho està fent, donan nens grans, Etiòpia també ho feia. Molts cops potser l'opció és, eh, doncs, convertir aquesta família monoparental legalment en monoparental, no? diguem, paga legalment. I Doncs ho amagan, no? Com monoparental, però sempre. després quan arriba aquí a Espanya, doncs el nen Uh, l'altra la, parella, diguem, doncs, li dona els seus cognoms i també l'adopta, no? Sí sí. sí, sí. Això és el que s'ha fet tota la vida, eh? Uh -huh. En els països, bueno, tota la vida, que jo recordi, en els països on, on no està permesa l'adopció homosexual, doncs, es fa un, un CI només per un monoparental i i es fa una adopció per part d'un quan arriben aquí, doncs, consolida una adopció per part del cònjuger. I pels nens milagros, eh, la seva adaptació és diferent. Si parlem de pares i mares, eh, per exemple, doncs, que viuen sols, sense parelles, o de parelles homosexuals, eh, això és un factor decisiu en el desenvolupament del fill? Penso que no. Ara, en tantes separacions, hi ha molts, moltes famílies que d'entrada són famílies i després Depèn del caliu de la casa, de l'adaptació del nano, de, de com sigui rebut, del, sobretot del carinyo. I igual amb els adaptats també, els límits, eh? que això és uh -huh. important, perquè moltes vegades clar, són nanos que tot és nou, fan prova igual que, que, que les altres nanos, i les pataletes. I clar, aquestes mares moltes vegades tenen com més sentiment de culpabilitat, ho faré bé, no ho faré bé. A vegades se'l qüestionen més inclusió que les mares biològiques, no, no sé per què, no? I els límits els han de posar igualment. igualment. Una vegada feta l'adaptació, evidentment, eh? no uh -huh. abans. No? Per últim, vostès creuen que hi ha un model ideal de família, és a dir, més recomanable que un altre? El model ideal de família és el model que tots tenim al cap, no? Pare, mare, o pare i pare, o mare i mare, dues quan, dos persones millor que una perquè té, té més recursos, no? Uh -huh. Que és millor... Des... So, jo, aquí, no hi han estudis en aquests moments, no? Si dos dones eduquen millor que una mai una dona, perquè el model de família està canviant, i és canviant contínuament. Vull dir, actualment no es pot parlar del, del model de família que tots tenim al cap. No? De fet, els rols estan canviant. La dona està fent rols més, educa més educatius que abans no feia el pare. O sigui, uh -huh. Està canviant tant, tant el model de família que... Jo sí -te que tenia que... un model de família, ja et diria, eh? de famílies. Una família... I, després, i ho hem dit, eh? estem en, una, en un país on hi ha 7.000 nens desamparats. Una família on el nen estigui, sigui estimat, eh? estimat amb Esclar, tot el que això sí, suposa, sí. educat, amb límits, amb, amb tot el que això suposa. Si som mare i mare, pare i pare o mare sola, o... però el nen té amor amb lletres majús mm -hmm. majúscules, aquesta és a, jo crec que és el lloc on un nen es pot desenvolupar i on pot ser feliç i on farem un mm -hmm. ciutadà i una ciutadana de futur que. És el que volem tots, no? Doncs ens quedem amb això, model ideal de família, model on hi ha amor i estima. Moltíssimes gràcies, Milagro Martín mm -hmm. i Montserrat Tur, per acompanyar-nos avui a la tertúlia de les filles de l'Iz. Teniu, com sempre, les portes obertes per participar més endavant. Moltíssimes gràcies, bona nit. Adéu, bona Moltes nit. Gràcies a tu.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 Per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest hivern gaudeix de les millors rebaixes. Cornellà. Compra casa. L'amor ens mata Prou i desperta les nostres ganes i al teu costat despertar-me sentir que t'encens sense temps a donar-me ara que et sento dintre no tinga no cor un sol lloc per a una altra ara Tan sols mirar-te la cara desitjo baszar-te d'una altra manera Una mirada sincera em diu que per fi s'ha acabat tantes Fines, l'amor ens mata, però desperta les nostres ganes i al teu costat despertar-me, sentir que te'n sents sense temps a donar-me. Ara que et sento tan dintre, no tinc en el cor un sol lloc per a un altre. Ara... Top català, Sergio Dalma, morir d'amors. Esteu escoltant les filles de Lilith. A les filles de Lilith parlem de salut. 9 i 33 minuts de la nit és el moment per parlar de salut. Sabien que més de 2 milions de dones a l'estat espanyol es veuen afectades per l'ostoporosi? ho dit d'una altra manera, el 13% de la població femenina pateix el desgast dels osos. A més, les previsions no són gaire bones perquè la població tendeix a envellir-se i, per tant, el, nostre, el nombre de persones afectades per l'ostoporosi augmentarà si no comencem a prendre mesures. Per aclarir els nostres dubtes sobre l'ostoporosi, a l'altre costat del telèfon tenim el coordinador del grup de reumatologia, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Xavier Mas. Hola, bona nit, què tal? Doctor, si li sembla, doncs hauríem de començar potser per explicar què és exactament l'osteoporosi i quins són els seus símptomes, no? Eh, molt bé, doncs l'osteoporosi és un trastorn esquelètic o, o oci dels ossos eh, que es caracteritza per una disminució de la resistència de l'os Eh, la qual predisposaria a que aquest os es pugui trencar davant d'un traumatisme i doni lloc a una fractura d'una doncs, vèrtebra, o la més coneguda, que seria la, de la, la del fèmur, la del maluc. L'osteoporosi, de fet, no dona símptomes abans de que l'os es trenqui. Eh? És una pèrdua, diguéssim, de la resistència de l'os, però que no té perquè donar símptomes. Per, per tant... tant, moltes vegades la diagnostiquem quan ja s'ha trencat, quan ja s'ha produït la fractura. Aleshores, és una d'aquestes malalties que fins que doncs, no ha passat o no hem tingut eh, alguna fractura, com vostè diu, o algun tipus ja de símptoma diguem, inevitable, mm -hmm. doncs eh, no, no es pot diagnosticar, no? Exactament. Bé, es, es pot diagnosticar. De fet, es considera que l'osteoporosi, més que una malaltia, es podria considerar com un factor de risc. És a dir, l'osteoporosi és un factor de risc de que aquell os es pugui trencar. Sí que es pot diagnosticar prèviament eh, la fractura. Eh, avui en dia disposem de la densitometria òssea, que és una prova diagnòstica amb la qual doncs, anys amb eh, antelació que es produeixi la fractura ja nosaltres ja podem dir que aquell os està debilitat, està osteoporòtic. Nosaltres abans dèiem que l'eustoporòsia avui en dia afecta gairebé a dos milions de dones. Ens agradaria saber si també afecta igual als homes, és a dir, si és una malaltia d'aquelles que, que tant a homes com a dones doncs ens afecta de la mateixa manera. Eh, no, no, no ni molt menys. Eh? És una malaltia, o un factor de risc, insistim, eh, eh, molt freqüent en dones i molt, molt poc freqüent en homes. És a dir, pràcticament... Només la considerem en dones, tot i que alguns homes poden patir-la, però molt, és, és molt estrany. És una, és una malaltia, eh, sobretot de dones, mm. del sexe femení. A més, eh, sabem que hi ha dos tipus no? d'ostoporosi, una que té molt a veure amb la menopausa i una mm -hmm. altra que ja seria més del desgas de l'os, que potser ens va afectar amb els, an amb els anys. El fet de que afecti més a les dones també té a veure amb aquest tipus d'ostoporosi que apareix durant la menopausa? Exactament. L'osteoporosi bàsicament és l'osteoporosi de la menopàusia i eh, eh, seria, diguéssim, eh, pròpia doncs, a la dona al voltant dels 50 anys, al voltant de l'edat de la menopàusia. Eh? De fet, eh, sembla que les hormones femenines actuarien com a protectores de l'os, és a dir, mentre existeixen aquestes hormones estan protegint l'os contra la pèrdua de mineral i quan es produeix la menopausia i deixen d'existir de, de aquestes hormones en l'organisme femení, aleshores es va produint una pèrdua del mineral en l'os i poquet a poquet es va desenvolupant l'osteoporosi. Per tant, podem dir doncs que l'osteoporosi és un símptoma comú en el que seria la menopausa? Sí, de fet, la dona, a partir de la menopausia, és més propensa a tenir una sèrie de malalties, o, bàsicament la hipertensió, l'augment de la, del colesterol, la dislipèmia, inclús la diabetis, i també l'osteoporosi, aquest problema dels ossos. Eh? A partir dels 50 anys, en endavant. I hi ha algun tractament o algun tipus eh, de protocol que puguem seguir doncs, per precisament no haver de patir amb els anys aquesta osteoporosi o, si més no, doncs, una mica paliar els efectes? Eh, sí, de fet, hi ha algunes, eh, algunes coses que podem fer, algunes recomanacions que podem donar. Eh, potser la principal seria una dieta rica en calci, sobretot doncs al voltant o, o a partir de la menopàusia. Si normalment nosaltres recomanem que una persona eh, ingereixi uns, eh, uns 1.000 mil·lígrams de calci al dia, doncs, a partir de la menopàusia això, eh, ho incrementem fins als 1.500 mil·lígrams, eh? i ja per la resta de la vida. Això seria la primera cosa. En segon lloc, doncs, evitar el tabac, perquè el tabac seria un factor de risc per la menopàusia, Modarà el consum d'alcohol i de cafeïna, que també estarien involucrats i, aleshores eh, aconsellar també l'exercici físic regular, que sembla que a partir de la menopàusia, contribuiria a conservar aquesta massaòssia, aquesta resistència dels ossos. Ens referim a un exercici físic com caminar, córrer, anar a bicicleta, eh? un exercici físic comú. Eh, I després una exposició moderada al sol, perquè l'exposició moderada al sol eh, augmenta la vitamina D i la vitamina D ajuda a que el càlci que nosaltres ingerim amb la dieta arribi a l'organisme. I hi ha algun tipus de vitamina concreta doncs, que puguem prendre també de cara a evitar aquesta osteoporosi que no es trobi en els aliments, és a dir, medica algun medicament? Existeixen medicaments per tractar la l'osteoporosi. Però no per evitar-la, no? No, és a dir, existeix el calci en forma de medicament per aquelles persones que eh, no, no consumeixen habitualment calci perquè no els agrada la llet o perquè no toleren la llet. Nosaltres recomanem sobretot eh, eh, la ingesta de calci natural pels aliments, per la llet, pels derivats... Eh, per als fruits secs, algun peix blau, i només en els casos en què aquella persona no tolera la llet o moltes persones que no hi agrada la llet, en aquests casos sí que els hi podem prescriure el calci en, en forma de medicament, en forma de, de, de comprimits. Un dels factors a tenir en compte quan eh, ens hem de revisar diguem els ossos i vigilar que no tinguem osteoporosi és l'edat, és a dir, és el factor eh, principal a l'hora de, doncs, de tenir en compte per l'osteoporosi? Exacte, l'edat seria doncs, eh, pràcticament el, el, el principal factor de risc per tenir osteoporosi. De fet, eh, es considera que a partir dels, dels 65 anys, sobretot, serà l'edat en què podríem començar a, a, a veure l'osteoporosi. Eh? Uh -huh. Però, bueno, existeixen també altres, altres factors de risc, si voleu, en parlem. Sí, sí, endavant. Quins serien els factors? Eh, doncs bé, ser per exemple, la persona que té una història familiar o que té un, un antecedent en la família, els familiars de primers grau O sigui, la genètica grau... no també influiria? Exacte, sí. Aquella persona, aquella senyora, que ens diu que la seva mare es va trencar el fèmur. Doncs aquesta senyora, uh -huh hem de sospitar que pugui tenir una osteoporosi. O una persona que ens diu que anys enrere ja ella ja va tenir una fractura. Eh? Sí. Doncs el fet d'haver tingut una fractura ens ha de fer sospitar el fet de que hi hagi una, una osteoporosi. Tot i que, aquest, ja... perdoni, doctor, tot i que aquestes fractures s'hagin doncs, donat durant l'edat adulta o durant l'època de més jove, també s'ha de tenir en compte? També s'ha de tenir en compte eh? fractures diguéssin per, per una caiguda a peu pla, eh? No una fractura produïda, per, per exemple, per un accident de circulació, per una, o sigui, un, fractures d'una persona que s'ha caigut a peu pla i s'ha trencat el canell uh -huh. o eh, habitualment es produeixen ja a l'edat adulta més, més, més avançada més cap a la tercera edat no? eh? I després d'un altre factor que és important és les senyores que han tingut la menopàusia abans del que es considera normal. al nostre país, doncs, les dones solen tenir la menopàusia cap als 48-50 anys i considerem que és una menopàusia abans d'hora o avançada quan es produeix abans dels 45 anys. Eh? En aquestes persones també eh, és més habitual que es produeixi l'osteoporosi, eh? persones que han tingut la menopàusia abans del que seria normal. I després alguns fàrmacs també, els tractaments amb cortisona prolongats, el tabaquisme, eh, l'ingesta d'alcohol amb quantitats eh, importants, eh, doncs serien altres factors, a part de l'edat, que ens haurien de fer sospitar que aquella persona pugui tenir osteoporosi. Diuen que la fractura més comú de la gent doncs, gran que parteix eh, aquesta inferma tal, l'osteoporosi, és la mm -hmm. fractura del maluc. Sí, sí, sí. Per què? Eh, la, fra la, fractura, la fractura del maluc... Eh, però tampoc hem d'oblidar la fractura de la vèrtebra. Eh? Uh -huh. que aquesta doncs potser no és aparatosa. La fractura del maluc és la que té més repercussió perquè eh, és una fractura que, que precisa cirurgia moltes vegades i que moltes vegades doncs, comporta un grau d'invalidesa important, unes seqüeles importants i un pronòstic, eh, un pronòstic pitjor. Aquestes fractures de maluc són les que es produeixen en l'edat més avançada, sobretot a partir dels 75 anys. Però... No hem d'oblidar la fractura de la vèrtebra, que és una fractura que es pot produir abans en una persona que té osteoporosi. Doncs a partir dels 65 anys i ja es poden produir aquests aixafaments de, de la vèrtebra, eh, que poden produir dolor i que doncs, també tenen algunes repercussions importants en la, en la vida de, de, de la persona que les pateix. Doncs, eh, doctor Xavier Mas, fins aquí la nostra entrevista. Penso que més o menys doncs, els nostres oients ja saben una mica més de què va això de l'osteoporosi i, sobretot, saben, i crec que hem après, com evitar-la i, com a mínim, com cuidar-nos. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona, eh, bona nit. Bona Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdeliliz arroba gmail punt com. L'Anna ens obre la clau de l'armari. No i, i 44 minuts de, de la nit. Nosaltres seguim aquí parlant de moda i si parlem de moda, doncs al meu costat ha d'estar l'Anna Pitar. Bona nit. Bona nit, Laura. A més, hi han començat les rebaixes. Vull dir, nosaltres que ens agrada sempre? Parlar de roba econòmica, d'anar a la moda però sense haver-nos d'escorrar de les butxaques. Doncs ara és la nostra, Anna. ara és la nostra època, l'època de les rebaixes. Sí. Ara, ara toca embugir. Est estem bona, nosaltres aquí a la clau de l'armari, perquè això mateix són rebaixes i, a més, aquest any han començat fort, o sigui, a les tendes mm -hmm. ja podem veure descomptes del 50 al 60, fins i tot al 70%, però, bueno, nosaltres volem ficar-li un poc de cap a les rebaixes i anem a donar uns consells per a no malgastar, mm -hmm. que és una cosa que sol fer molt en l'època de rebaixes. Això està molt bé, Anna, perquè al final... Uh, quan veiem descomptes embogint i ens acabem gastant el mateix que ens gastaríem potser si no hi haguessin rebaixes, no? Sí, efectivament. I quins són els teus consells perquè això no es passi? Doncs mira, el primer consell que donarem és comparar preus. Que sí, que el cartell del preu mínim garantitzat és molt tentador i suposa que més d'un 80% de descompte no apareixerà en cap altre lloc, pots jugar-te una mala passada. Per tant, el que has de fer sempre és conservar el tiquet de compra. Uh -huh. I, eh, per exemple, una pregunta bastant comú. Ara què dius això del tiquet de compra, és que a les rebaixes es poden retornar les, les peces de roba que tu compres? Doncs aquesta és la segona cosa a tenir en compte, que és eh, preguntar sempre la política de devolucions de la tenda, perquè sí que és veritat que normalment sempre podem tornar les, les peces que hàgim comprat, però en rebaixes hi ha algunes tendes que li fiquen, fiquen lletra petita les, als descomptes i llavors pots trobar algun problema a l'hora de retornar de retornar la compra o bé perquè no te tornen els diners o perquè a l'hora de tornar-los et doncs, tornen menys perquè és el preu que ha adquirit aquesta prenda amb els dies que tu n'has anat per allà uh -huh. i això doncs preguntar la política de, de devolucions sempre. O sigui, si tenim dubtes doncs anem a caixa o a l'encarregat de la botiga i li preguntem si ens eh, podran retornar els diners o canviar-ho per una altra peça en, que, en cas que no ens vagi bé, no? Perquè si de no ser així, Anna, això no són les garanties mínimes, millor que fugim d'aquella botiga, no? Clar, això és el tercer, el tercer consell que anem a donar, uh -huh. que és no tenir por a demanar el llibre de reclamacions perquè bé, doncs allò de que el client sempre té la raó, està vigent i més a rebaixes, que vulguis que no ni entendes, que s'aprofiten una mica i treuen peces d'unes altres temporades, peces que tenen en estoc com si fossin de rebaixa. Jo això ho he vist en grans magatzems amb un gran renom que tenen aquests magatzems i crec que, bueno és Vox populi, no? Que, que ho fan sovint. Ja, per això, si tu veus que, o sigui, que et llama l'atenció que és una peça que no n'hi ha més o pel que sí et sonant d'haver-la vist en unes altres temporades, doncs pregunta, perquè en principi no te la poden vendre. O sigui, a rebaixes s'ha de ser rebaixes de la, de la temporada passada, o sigui, uh -huh. de tardor-hivern i en cas de que te la venguin doncs també fer un descompte molt superior al que tindria una prenda de, de temporada aquesta passada Estaríem parlant d'outlet o potser d'estoc no? en aquest cas Clar, per mm -hmm. això I després eh, després de demanar el llibre de reclamacions i informar-te tot això, una altra cosa que hem de fer és mantenir la calma entre baixes, que és molt mm -hmm. important Per tant, mm, lo important és sortir de casa amb temps que jo sé que, que costa <ríe> potser la idea és un poc utòpica això de, de prendre-te en calma les rebaixes Home, sempre trobem les típiques dones normalment són dones, no? amuntegades allà a les portes en aquest cas del cort inglès que, sí, que sempre Cuba. són les primeres imatges dels telenotícies, dels diaris que, que, bueno, que, que es prenen allò l'obertura del dia de rebaixes com si fos una competició gairebé que entren amb aquella cara d'alegria sí, i corrent A veure, aquí pilla el descompte més gran Doncs jo precisament aquestes coses les aglomeracions les desaconsella. O si sigui, tu vas anar en temps, portar-te'l ben pensadet de casa, que és el que vols gastar, i agafar-te'ho en calma. Una llisteta com quan anem al súper, no, Anna? Sí, una llisteta amb les coses que et vols comprar i anar a rebre a la tenda, doncs si, a has anat en temps i ho tens clar, trobaràs menys gens, no tindràs que fer una cua de 14 hores per provar te i després per pagar, mm -hmm. eh, trobaràs la tenda més endreçada. Lo ideal és anar a hores on hi ha ge menys gent. O sigui, l'hora de dinar, per exemple, en aquestes tendes que no tancan a migdia, uh -huh. és bona hora i... No ho sé. Quan obren també, no? És que sembla també que quan trobes gent, anar et fomenta més també aquesta compra compulsiva, potser no? Et se't fa, fa l'efecte de que aquella llena et traurà allò que vols i t'ho emportes i al final acabes donant botes per la botiga amb les mans plenes, plenes sí. allò de dir, això m'agrada però m'ho emporto ja no si fos cas que m'ho tregui no? Ja, per això el que diem sempre de fer la llista amb les coses que te fan falta per evitar compres innecessàries i aquella situació que jo pense que totes hem viscut, d'arribar a casa després d'una tarda de rebaixes, posar les coses a sobre del llit o a sobre de la taula i veure que pues, això no sé ni per què m'ho he comprat si és que ni m'agrada o no em fa falta doncs, per evitar aquestes, aquestes compres innecessàries portar una llisteta amb les coses que ens fan falta i després una altra cosa que també un altre pas que ens mm, solem saltar, saltar no, a, a rebaixes. rebaixes és passar per l'emprovador mm, jo pense que val la pena entrar a provar-te les coses que et fan falta i ja ho emportes a casa directament perquè és que si no després faràs dues coles igualment, o sigui, faràs la cola de pagar sense, sense haver-te-ho emprovat i després, si no t'agrada doncs retornar. la cua ha de retornar o sigui, ja, ja que estàs en allà vas de rebaixes i vas bé vas, tu em proves i ja t'emportes a casa el que realment t'agrada és a dir, no anem de forma compulsiva, com si no. haguéssim embogit, en busca del descuento perdido. No, no, no. O sigui, en busca del xollo, però en cap. <ríe> Molt bé, Anna. Doncs jo crec que, més o menys, amb aquests consells, doncs ara que que les rebaixes continuen fins al febrer i que, mica mica, suposo que ja entrarem en aquestes segones rebaixes, doncs penso uh -huh. que la gent tindrà més clar el que ha de fer i ens en sortirem i aconseguirem aquells aquelles prendes potser barates i ja, a més a més Les rebaixes només han fet que començar la segona que ve Per ser Ana, si et sembla, també abans d'acabar, m'agradaria dos peces de roba que tu creguis que podrem trobar ara rebaixes i aprofitar d'aquí a primavera estiu Jo ja sé que parlo ja, que m'estic adavantant molt però no, no, alguna però coseta que podem reciclar ja És fàcil, els vestits, per exemple, n'hi han vestits que van sortir a principis de temporada que potser no te'ls vas comprar llavors perquè hi ja anàvem cara al fred i ara com anem encara la calor és doncs estan bé de preu i val la pena que invertisques i jo que sé, els bàsics per exemple jo sempre apostaria per els bàsics que no solen, est no, solen estar molt rebaixats però els bàsics o els complements mai sobren. Doncs fem una miqueta també de visió de futur a les rebaixes i això que ens estalviarem quan haguem de comprar de cara a primavera i estiu fins la setmana que ve anar, Fins a la setmana que ve Laura That's Volem una volta per la història en femení. I had this perfect dream. Un sueño me volvió. This dream was me and you. Talvez estás a mí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. And the cool sensation, my guiding Now my, my dream is slowly coming. 9 i 55 minuts de la nit. Avui la nostra protagonista és d'aquelles dones que en vida ja han fet història i té la sort d'haver posat doncs, la banda sonora a moments entranyables per tots nosaltres, moments com aquest que sona de fons. Saben, no? Qui és la veu femenina? Evidentment que sí, és impossible no reconèixer a la Montserrat Cavaller. Tot just ara fa 47 anys que aquesta soprano catalana debutava al seu estimat teatre del Liceu. Un somni que de ben segur la perseguia des de que va néixer el 12 d'abril de 1933 al barri de Gràcia de Barcelona. Ben aviat va començar a cultivar una veu prodigiosa i endinsar se mica en mica en el món de la música. De fet, va estudiar 12 anys al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Des d'allà, soñava convertir-se algun dia en la protagonista de les òperes que sovint anava a veure. I el seu esforç aviat va tenir recompensa quan va guanyar la medalla d'or del Conservatori l'any 1954. En aquell moment, la Montserrat ja tenia molta anomenada per la seva tècnica i les seves interpretacions dels grans papers del Bel Canto de Rossini, Bellini i Donizetti. Més tard, cap al 1956, es va unir al Teatre Municipal de Basilea, on va fer el seu debut operístic un any després com a mimí de la bohem i va cantar un impressionant repertori de papers a obres tan conegudes com Tosca de Puccini o Aida de Verdi. Davant del seu talent, doncs l'òpera de Bremen va contractar a la Montserrat Cavaller per la temporada de 1960 a 1961. Allà es va especialitzar en papers de bel canto. Però el seu gran moment, un d'aquells que de ben segur mai oblidarà, va arribar al gener de 1962 amb el seu debut al Liceu amb l'òpera Aravela. Poc després eh, del seu debut al Liceu, la Montserrat Cavaller es va casar amb el tenor Bernabé Martí. Amb ell va tenir la seva única filla, la Montserrat Martí, que per cert ha decidit seguir els passos de la seva mare en el món de la música. Amb l'estabilitat personal de la Montserrat també va arribar el seu primer èxit internacional l'any 1965, quan va tenir la sort de substituir la ...indisposada Marilyn Hor en la representació de Lucrecia Borgia al Carnegie Hall de Nova York. I el mateix New York Times va publicar el dia següent que la veu de la Cavaller era la unió de la Maria Calas i Renata Tebaldi. I al 1972, doncs, ella, la Montserrat Cavaller, tornava a demostrar el seu talent... El món amb el debut del famós Teatre de l'Escala de Milà amb l'òpera Norma de Bellini. La seva carrera li ha deixat grans premis i a les vitrines de casa seva segurament guarda el Grammy que va guanyar l'any 1968, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i el Premi Príncep d'Astúries de les Arts que li van concedir el 1991. Però potser un dels millors records per la nostra protagonista sempre serà aquell himne dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, el que ella va posar veu amb el prodigiós també cantant Freddie Mercury. Un cop retirada, la Montserrat Cavaller és d'aquelles dones que pot presumir d'haver actuat en més de 80 òperes, des de Verdi a Puccini, i a més no li ha tremolat la veu quan han sonat de fons notes de rock and roll. És d'aquelles dones que estimem i que admirem, i per què no dir-ho, és catalana i potser també és per aquesta raó, que la sentim molt propera. Estàs escoltant Les filles de Lilith a Ràdio Cornellà. Déu en punt de la nit. Nosaltres ja diem adeu avui al programa de les filles de Lilith, com sempre els esperem la setmana que ve, dimarts, puntuals a la seva cita amb nosaltres a les 104.6. Fins aviat!